Hej och välkomna allihopa till det första avsnittet av Hela huset! Hej, hej hej! Jag heter Emily. Jag heter Alma. Och det är vi som ska leda den här podden helt enkelt. Precis. Och vilka, vad är vi Alma? Vilka är vi egentligen? Åh oh, gud, jag ska svara till på det. Jag heter Alma i alla fall. Jag är 17 år, fyller 18 i oktober, oh, snart. <laughs> <laughs> ja, och jag går, bor i Surahammar, men går på gymnasiet i Västerås. Ja, vad jag gör på mina fritidsaktiviteter eller på min fritid så är jag i kyrkan i församling och anspelar fotboll och jag träna. Du då, Emily mm. Jag är snart till två pepp, det var några fler kvar <skratt> mm. <skratt> Jag kommer ursprungligen från Västerås och sen flyttade vi ut till till Vishan <skratt> och när jag väl konfirmerade mig där så konfirmerade jag i sura randesförsamling mm. och i och med min konfirmation så började jag hänga i SKU i Sura <skratt> alltså så Svenska kyrkans unga i Sura församling som det hette då och nu heter det ju Sura Rannes Mycket viktigt, mycket mycket viktigt. viktigt. Ja, det, det är inte Rannes sura utan det är sura Rannes Precis. Och vi kan diskutera namnet väldigt länge men... Det hoppar vi är över i den här podden Ja, det kommer nästan <skratt> ett annat avsnitt eh, Ja, med jag? Eh, jag är en eh, Spraddig tjej Full i huvud ja. eh, Jag spelar dataspel, Hänger på skur eh, Försöker vara med på så mycket som möjligt Här i livet Precis, äh. viktigt Ja men det gör vi båda, vi, ja. vill, vi vill vara med om allt liksom. vi... <laughs> Verkligen allt ja. Så det är roligt att träffa folk och bara hänga Ja men det är hänga nästan hänga. det roligaste att träffa folk Jag och Alma var ju på Det här, inte läget kan man säga Men vi var, på det här, vi var som volontärer I Falun mm -hmm. äh, Nu under skid-VM Så var vi där under, under deras period två Vad var det? Fem, fyra, fem sex dagar Någonting Ja fem tror jag ja. att det var och eh ja, var vi 14 först tror jag. Ja, jag tror vi har 14. Ja. Ehm, och då åkte vi tre stycken från Surarannes <laughs> ehm, till Falun för ja. att stå i café. Ja, <laughs> från Astaimonter, ja, alltså uppe på själva lugnet. lugnet i själva skidområdet där, Astaid. Ja, ja, ehm, och sen försökte vi samla in pengar till Fastekampanjen Ut mm. utan hungern. Som vi kommer att prata om sen också Ja det kommer i det senare avsnitt utan det här är ju mer så här introduktion Precis. Så att ni förstår vilka vi är och vad vi ska göra ja. eh, Och Vi eh, delar ut, ut lappar Eller flyers Ja. ja för att tråkigt det var eh, men... Så att när det var dags för När alla skitävlingar var klara på, på eftermiddagen Och sen mot kvällen där så skulle de ha en varje dag då tog vi på oss skitsnygga röda västar, där det verkligen står Svenska kyrkan. Så sexiga. Så himla underbart snyggt röda var de. Du vet, man såg ju dem från två mil därifrån. Och sen delade vi ut de här, de här lapparna då, om vad som skulle hända i kristinegården och i kyrkan där i Falun. Det gick så där, kan jag säga. Inga vill ju ens kolla på en. Nej, det gick förbi. Man bara. Ta en lapp, ta en lapp. Lap. Och då blev jag så här. Nej. Vad, vad tror de att vi tänkte göra? <laughs> tror du att vi ska lura dem på pengar? Precis alltså jag ända sedan jag varit uppe där uppe. Och gett ut om så har jag lovat mig själv att alltid ta emot en lapp från ja. personer För vi delade alltså ut lappar om vad som skulle hända samma kväll mm. att efter medaljceremonin så ska, finns det typ konsert i kyrkan eller det finns mackor i kaféet så kom och fika och så liksom. mm. skänks pengarna till ett bra ändamål liksom men folk trodde ju att vi skulle liksom antingen konvertera dem in i kyrkan liksom och tvänga in dem där Eller att vi skulle lura dem på pengar, det var, det var lite sånt mm. Ja, det roligaste var ju när jag hörde ett svenskt par prata så kom jag fram och skulle ge en lapp Och sen började de prata engelska, de bara, sorry we don't understand <laughs> <laughs> Jag bara, det är lugnt <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> <här> Och jag var för skämt det är, ju så här, är det ingen som vill ha en lapp? Då tänker inte jag ge dem någon lapp. Alltså om man säger så här: hej vill du ha en bla bla bla bla. Mm. De bara nej. Då, då är det inte så att jag stoppar ner den i jackfickan på den personen. Utan då bara mm. nej men tack så mycket. Mm. Sen går man vidare liksom. eh, Så att eh, det var väl det som var minst kul ja, kanske. Men absolut. alltså under tiden i Falun. Den var, det var jättesuperduper trevligt. Massa fina människor framför allt Fett nice. Alltså, hey. Var ja. jättesnälla. Och för livet typ man, Om man träffar dem på stan kan man säga hej Ja Nej, men för Det är ju det det fasta nu mm. eh, I kyrkan I svenska kyrkan att, eh, att man kan avhålla sig saker Det behöver inte bli betyda mat eh, Det kan och vara vi... från godis och Ja. Från att inte vara arg Typ Ja Och, människor kan... ja, och vi, vi avhåller ju vårt sportlov mm. eh, För att vara där uppe Precis, hjälpa till Ja ja mm. något gott för folk och det känns ju bra i skälen mm. måste man säga att, att, ändå, att det var lite win-win så här att jag fick ha skitkul träffa flera människor göra någonting bra bli liksom... ja, men man fick ju lära sig väldigt mycket även bra. i så café och var fair där det ska vi också prata om i senare avsnitt. <laughs> um, ja hunger liksom. att prata med folk och våga alltså man utvecklar sig själv också att är ja. en ny person man börjar känna sig själv och så mm. liksom. Det är bra. Ja, ja. Så att, tack så mycket, Malin Persson och Victor Backlund. Alltså, tack så otroligt mycket för att vi fick chansen att komma upp till falen. Så där typ, sista anmälningsdagen och så. Det var helt klart värt det. Det var helt det. Tack så jättemycket. det fast vi snar på komin. Ja, eh, typ 20 vi hade ju lett tyngsta tynksta svenska och släppt eller... borta i sex dagar, eller fem sex dagar. Ja, det är verkligen? Men du Alma, varför gör vi den här podden egentligen? Varför? Varför sitter du och jag här i mitt kök här idag? Eh, ja, eftersom att vi är väldigt intresserade eller vad ska man säga typ, vi gillar att vara kyrkan. Ja, det gör vi. Vi gillar gemenskapen och vi tänkte att kyrkan har inte en så stor, eller alla tror liksom inte så gott om kyrkan, Nej, det är mycket säga. fördomar. Ja, men precis, fördomar. Och vi vill ändra på dem med hjälp av den här podden. Yes. Genom att prata om olika saker, vad som händer i Svenska kyrkans unga som vi är medlemmar i. Eh, generellt om kärlek och hat och ondska och döden och mm. vad som nu är kommer med det. Ja, och vi kommer ha förhoppningsvis lite gäster varje vecka Precis, det hoppas vi verkligen Vi har några gäster klara inför kommande avsnitt mm. Så det ska bli väldigt spännande Och följ oss på Facebook <laughs> Följ oss på Facebook Där läggs allting upp Allt läggs upp på Facebook, följ bloggen Där får ni tag på podden <laughs> Precis Kaching. Ja Allt ett liksom Ja men precis vi står och slå på stort Ja. Jo, vi gör den här podden också För att vi själva lyssnar ju väldigt mycket på podd Ja, jag gör verkligen Jag lyssnar Va, liksom varje dag ja, äh, På olika typer av pods Allt från lite festkvällar Till lite tro Till, till idrott, till fitness Lite ja, med lite vardags mm. och, sådär. och jag har ju inte hittat en ungdomspodd För ungdomar och vuxna Om att vara ung i kyrkan Nej, verkligen inte Alltså Om man lyssnar på podd som jag gör som lyssnar på typ så här allmänna vardagsliv liksom eh, och djupare tankar inom vissa områden men så finns det ju typ så här ungdomspoddar, men de handlar mest om typ så här kärlek alltså vad ungdomar mm. gör generellt i livet liksom, ja. och vad man tänker då men eftersom kyrkan är ändå en annan del av samhället så ja. är det en stor del också Ja men absolut Och jag har märkt att om jag, om, jag, om jag säger på en Vi har ju såna här ungdoms, eller Ungdomsträffar Vi har ju aktivitetsträffar mm. på Onsdagar i Surrandes församling Precis. Och om man säger till en, till en vän Som inte är aktiv i kyrkan att någon frågar <laughs> mig så här Vad ska vi göra ikväll och jag säger, ja men jag ska på sku ja, jag, ska till kyrkan. jag ska till kyrkan Och, och du vet, man kände på en gång Att de är inte beredda på det Nej, För de vet inte vad de ska svara de har ingen, alltså, de, nu, nu är jag väldigt så här, Dra alla iväg kallt här mm. Men det här är min uppfattning i alla fall om, om att de flesta har Ingen aning om Vad vi gör för någonting Nej, Absolut inte, och om de nu vet så har de ju Väldigt stora fördomar om det Ja, det jag får höra mest är att Läser ni viven? Ja Hela tiden än är, är det på troende? Vad tror, ja. tror du på gud? Tror du på Precis. satan? Eh. Och det vill vi få bort Ja vi vill med... få bort det här ja. då. Eh. Att det är roligt att komma dit liksom. Ja så den här podden är ju inte inriktad just till bara De som är i kyrkan och hänger Utan det här är ju tänkt för alla så att Alla, mm. alla ska få en, en annan syn på det här Förhoppningsvis ja, men eh. Och sen kommer ju jag och Målet. Alma Ja vi kommer ju resa runt mm. Lite nu i vår och i sommar och lite i höst. <laughs> så, så ni får jättegärna följa oss på den här resan. Mm, och ställ mycket frågor. Ställ mycket frågor. Det kommer stå på bloggen, det kommer stå på Facebook. Hur ni går tillväga med det. Mm. För vi kommer ha en, en frågestund i varje avsnitt har vi tänkt. Mm. Och där kan ni fråga någonting om oss. Ni kan fråga vad vi tycker vad vi tror Ja, vad vi gör på våra kvällar kan ja, det vara Ja, precis vad vi gör eh, Är du intresserad av Svenska kyrkans unga? Mm. Vill du veta mer? Vill du veta mer om kyrkan? Ja, då är det här som är det bästa ja. För att om du har en fråga Så är det ganska stor sannolikhet att någon annan Tänker samma mm. fråga Så att om du ställer en fråga till oss kan vi ta upp den Och sen kan vi svara på svara alla Alla kan få en del av det här Jajamensan Och det, det hoppas vi ju För Vi tycker att det är är typ det bästa av vara kyrkan Alltså det finns typ inget bättre egentligen Nej. Alltså typ gemenskapen Att alla får vara den man är mm. Alla ses likadana Alltså det är typ bara glädje liksom. Jag kan bara känna det liksom Ja, när, när jag hamnade Vi kan ta lite bakgrund När jag mm. hamnade i kyrkan första gången Då var jag nyfödd Mamma <laughs> Min mamma hon var väldigt aktiv I Badelunda församling i Västerås och där har jag liksom hängt med Från att mm. hon var konfirmandassistent mamma, mm. Så har jag hängt med och vuxit upp Och haft en väldigt positiv syn på kyrkan Och att man alltid är accepterad mm. Och sen när vi väl flyttade härifrån Så var, så var vi inte aktiva i, i eller Ramnesförsamling Och det var väldigt synd För då tappade jag väldigt mycket av det Och sen när man kom upp på högstadiet där Och man började gå på fritidsgårdar och sånt Så var det ju för mig var det väldigt mycket olika fack Ja, men eh, det är det verkligen fortfarande Ja, jag, jag kände att det är, de där människorna umgås med dem på grund av det mm. här Och de där umgås med det för att de har, är samma innebandy lag mm. eh, Och här sitter jag i mitten <laughs> och skiter fullständigt i om mm. han spelar in band eller han hockey För mig spelar det ingen roll eh, och så Jag vill vara började... med båda delarna liksom ja. typ. Om man har vänner från olika håll liksom. Ja, för jag har liksom aldrig haft problem att umgås med någon egentligen mm. eh, Jag tycker om folk, jag tycker om olika Eh, och sen när jag väl konformerade mig, så bytte jag församling från att konformera mig i Ramnes till att konformera mig i Sura. Och det var ju så jag kom inte på Sku. Mm, ja, precis. Eh, det var jag och min kompis eh, som, eller hon drog med mig dit och sa: Det är kul där. Och jag tänkte: Men gud, hänga på kyrkan för kvällstid. <laughs> man kan man absolut inte göra Nej Men trots att jag ändå kommer ifrån en, en eller som liksom i grund och botten är uppvuxen mm. i en församling där det, där det alltid har varit kafékvällar och sånt. Att komma in i det igen Det var väldigt nytt och väldigt spännande Men det första man blev möten av Det är en varm kram Ja men det är verkligen så eh, och, och liksom, Ett leende alltså. Ett leende, verkligen Och man bara, oj Här, här var man sett på en gång mm. eh, Så var det för mig När jag hamnade där första gången Jag tror det var det som gjorde att jag, att jag fastnade Att det fanns människor där Som jag nog inte skulle umgås med Privat Nej. Eh, just för att man har mm. de här facken mm. lite. Men just på önskar möts man på så en neutral ja, men precis. då är alla. Liksom, Den man är typ de timmarna. Liksom. Ja. Lika mycket värda. Mm. Alla åsikter är liksom respekteras på något vis. Precis. Och man kan prata om alla, för typ, då bryr sig ingen. Nej. Precis. Så det var om hur jag kom in i SKU. Mm, eh, ja jag prata om min? Ja, jättegärna, jag har inte hört det någon mm, något. Eh, ja, jag är. Döpt, liksom. Mm. Så det var väl typ första så här. Och sen när jag var typ fyra, tre, då hängde min mamma och hennes kompis i så här kyrkans barntimme på kyrkan. Ja. Så där fick vi rita och pyssla och leka i bollhavet som då <laughs> fanns där på källmåra i sura. Mm. Så, men sen lades det ner, och sen och mamma och hennes kompis försökte strida för det där. Men det gick inte att få upp igen. Liksom. Det fanns alltså ingen intresse av det. Nej, precis. Men sen kom vi till när jag gick i åttan. mer om ja, precis. precis. Och då var alltså Claes och Petter där. På kyrka, eller och, och. på skolan. Det ja, var och församlingspedagog och prästen. Så, i, kyr I kyrkan i Sura. Eh, och de berättade om... Hur det var i kyrkan och vad man gjorde. Och hade på sina de här treorna inte som du tror. Eh, så min kompis, eh, Emily, en annan Emily, <laughs> Precis. Eh, hon, hon sa, hon var, ja, men jag ska gå så här. Jag, bara, men jag tänkte inte gå, alltså kyrkan, nej. Mm. Så, eh, jag du hade den lite... synen liksom. Mm, jag kyrkan. hade verkligen den. Ja. Men sen bestämde jag mig väl till slut att ja, jag provar, jag kan ju ändå bara hoppa av om jag vill. Ja. Ja, men sen kom jag dit och så fick man det här öppna leendet och hej hej och vem är du? Och fick man snacka om sin historia och sen, sen dess har jag varit fast. <laughs> så nu jobbar jag inom kyrkan. Mm. Så nu, ja oh, shit, jag knäckte så mycket <laughs> Ja, men så är jag ju konfirmandassistent för tredje året idag tror jag. Ja, måste det bli någonting sånt. Där vi får gå massor med utbildningar. Vi får Leka, leka leka med mannena, typ ja, och göra massor med saker man, man, man ska vara en förebild mm, precis. Liksom, på något vis. Man ska vara till bästa av sitt eget jag. Mm. <laughs> Vilket mm. alltid inte är lättar. <laughs> <Absolut inte. laughs> Men jag har också kommannassistent, jag tror det var om det var sex eller sju år. Jag mycket. Det var en lång period. Mm. Men sen. Ja, men jag började på högskolan och man, alltså, man hamnade lite bort därifrån. Ja, och är det mm. självklart. Ja men Så vi båda blev fast liksom, i mm. den här gemenskapen då, Kan man säga Just i, I Svenska kyrkans unga Men så och, jag tror jag också att alltså, ni För jag hade ju det i ett år tror jag. Ja. Alltså, då, det var typ därför vi jag var kvar <laughs> Att jag gillade era assistenter För jag tyckte ni var så sköna ni bara, Alltså ni var förbjudna på er själva och, Alltså det var, var skitroligt ja, det, det, det kändes väldigt lätt att göra det mm. Just Och det här är ju Svenska kyrkan då Genom konfirmationen det var, väldigt, det, var, det, det var väldigt enkelt att, att vara. Mm, verkligen. Det var inte så himla jobbigt att försöka passa in hela tiden. Utan man, man kunde få vara. Mm. Och det var väldigt skönt. och Kul att höra att det var positivt. <laughs> ja, va. Flera som var där. Det satt man väl och tänkte på och undra om de, de <laughs> gillade <för kul>. oss. <laughs> ja men det är klart. Så det var väldigt kul mm, att ja. höra. Vi ska också poängtera att den här podden gör ju vi som... Som privatpersoner mm, Vi är ju medlemmar I Svenska kyrkans unga I sura sure, randras yes. församling Men det här, alltså, när vi pratar om SKU Så pratar vi om Svenska kyrkans unga Överlag Och vi gör ju inte det här eh, Våra åsikter kan ju liksom inte återspeglas På skus åsikter Utan det här är våra egna mm, Precis så vi tillhör ju Sura, men det är inte Suras åsikter. Nej. Vi tillhör Svenska kyrkans unga, men det är inte Svenska kyrkans unga åsikter. Det är våra åsikter. åsikter. Det är våra, våra, som, våra medlemmar ja. Liksom. Ja, som medlemmar. Precis. Eh, och det är viktigt att poängtera det så att ingen tror att, att vi för någon talan för någon. <laughs> Absolut inte. Nej. Det är ingen som vet om det här <laughs> <laughs> Nej, vi får ju se vilka, hur det här kommer gå. Ja, precis. Det här är ju första avsnittet också, eller det mm. första vi gör- vi kom ju på det här under det här VM-volontärsläget i mm -hmm. Falun Det var typ tre veckor sedan, två, eller var det? Ja, det var inte jättelänge sedan Nej, Och, nu, och nu, nu sitter vi här mm -hmm. Och vi, vi har, vi, när vi kom dit så fick vi en liten goodiebag En här presentpåse med anteckningsbok, <laughs> penna, ett något sudd Någont karta över Falun tror jag Ja och som typ en reflex Ja och något Sverige armband För, för stunden ja. För när vi ska heja på Sverige mm. Men då hade vi död tid. Och vi klarade ja. inte av död tid riktigt jag Anna, Vi bara vi, haft vi, vi, haft, vi hade för mycket Vi hade för mycket tid Och eh, vi började snacka lite Och eh, det var ju då vi kom på det här mm. I den här podden eh, Så det är tack vare att vi var i Falun mm. Som vi sitter här idag och så kan hända. som sagt Vi har precis egentligen Prövat utrustningen som vi har här Vi sitter nu i mitt kök Det är nog inte bästa ljudkvaliteten Men vi får se vad vi kan göra precis. åt det Vi kan ju alltid bli, bli bättre ja. Vi har ju döpt den här podden till Hela huset mm. Och det började det. först med en jätteinvecklad tanke <laughs> <laughs> Det började så här. Jag och Alma vi satt i flera dagar och bara, vad, ska namn? Vi heta? Ja, vad, vad ska vi, vi heta? heta? Och när vi väl hade kommit på ett namn så var det taget, <laughs> eller så var det copyrightat eller så liksom det gick. Mm. Det gick liksom inte att ta det namnet. Och sen när vi kom på hela huset, då var det jag tänkte att jag bor i ett, i ett höghus kan man säga. Det är 13 våningar högt. Det är ungefär 44 stycken lägenheter här. Mm. Och då tänkte jag att i varje lägenhet så bor det en unik individ. Som har sina åsikter och sina, sitt sätt att tro. Eh, och då tänkte jag att ja, men det har ju vi alla. Alla i världen har ju det. Och då kan man ju tänka att vi alla är en del av ett och samma hus på något vis. Ja, precis. Alltså, vi är under samma tak. Under samma det. tak. Eh, det var det komplicerade. Eh, och sen eh, när vi hade kommit på det, vad fan vad bra det här var, Sen kom jag till att ja det heter ju faktiskt Guds Gudshus. Eh, kyrkan och liksom själva Kristendomstron och sådär. Så, det tyckte det var väldigt passande. Ja, va? den passade väldigt bra. <laughs> Helt enkelt. Så det är eh, historien kring det. Mm. Ja. <laughs> <laughs> alltså, det är så besynsvärt. Det är länge gott. Eh, 23 minuter. Mm, det behöver inte vara ett jätte långt avsnitt först. Då. Nej. Om inte gillar det. Eh, när, det här, när den här podden När den här podden sänds Sen så kommer jag och Alma Ha varit på Någonting som heter Älskad mm. Så det här blir ju eh, Och där ska vi sända live radio Precis efteråt. Ja det får jag efteråt <laughs> eh, Men då ska vi sända live radio eh, och älskad är ju en, en stiftskonfirmandag. Ja, en stiftskonfirmandag, vilket innebär att det kommer, om det var 1300 ungdomar mm. minst eller Precis, ja, som är runt över hela stiftet. 14 år. Ja, och Västerås stift är ju, det är ju ganska stort. Det är ju Västmanlandalarna. Om jag inte minns fel att det är de två länen ungefär. Mm. Eh, och att det kommer tre, alltså 1300 ungdomar som, som på något vis har hamnat i Svenska kyrkan. Det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, och det är bara i Västmanland Det är bara i Västmanland -dalarna. Det är skit nice. Det är ju helt fantastiskt och jag och Alma vi har ju jag har varit där som både Nej Det var jag inte. Jag har varit där som assistent, konfirmandassistent. Jag har varit där som konfirmand. Ja och assistent. Ja, precis. Eh, och eh, ja, vi fick förfrågan av en som sitter med i distriktstyrelsen för Svenska kyrkans unga västeråsstift mm. Bort det långt och snabbt <laughs> Nej, och han frågade då om vi, om mm. vi ville sända mm. live radio mm. Och då tänkte vi, ja vi ska ju sända podd så. Precis. vi kör Varför inte? Varför inte? som sagt, vi, vi är lite så här Spontana om vi bara wow Vi är lite vi. Så här adrenalin junkies fast i den formen att vi vill göra saker hela tiden Ja. Jag vill ha ett projekt, jag vill ha, hålla igång, jag vill göra saker och då det är perfekt. Eh, så vi har väl träffats innan och säkert lite lunch och pratat om vad vi ska göra mm. där och så. Och just den här podden. Eh, och vi har ju kommit på några prata. teman som vi kommer att prata om under, under perioden. Precis. Eh, vi ska prata om hur man kommer in i kyrkan och skur. Ja, precis. Och liksom... Vi kan ju ta mer om hur vi kom in liksom ja. Vad som vi gillar där Och vi ska prata om tro HBTQI eh, Jämställdhet Och vi ska även ha frågepodd Vi kanske kör en hel frågepodd någon gång Om vi ja. har tillräckligt med frågor Ja precis, Love bomba oss med frågor det, det finns en väldigt stor chans Att de kommer med i podden mm, Väldigt stor chans och som ni hör, jag och Alma bits inte Inte genom, inte genom mikrofonen Och inte genom din hörlur nu heller Så det är klart att, du, att du, om du sitter på Någon fråga som du Funderar på så skriv den Det behöver inte vara någonting om kyrkan eller Nej, vilken fråga som helst Ja, livet Livet är så mycket Så ja. skriv, skriv vad som helst egentligen som är intressant att prata om Nej men skriv, skriv någonting du tycker är intressant Precis, Som du vill ha svar på ja. Som du inte har fått någon annanstans ja, men Vi kanske kan svara på den hoppas ja. det vi. Eh, Vad ska vi mer prata om Emily? Vi ska prata lite mer om Jesus Vem är var den här mytomstunna mannen <laughs> <Precis>. <laughs> Och varför kretsar liksom vi runt honom Varför mm. är vi ett ställe där vi, eh, vi pratar om Jesus Varje gång vi ses egentligen På, på något ett mm. eller annat vis mm, gör vi. vi ska prata om kärleken Vänskap Mm. så ska vi prata mer om fair trade, mm. vad det är. Det gillar vi. Det, vi gillar fair trade, det är det vi kan säga nu. Precis chokladen. Vi älskar fair trade choklad. Som fair trade, om ni hör det här, vi älskar chokladen. Så. Nej, vi ska prata lite om solidaritet. Det mm. är man... inte många som vet vad det är. Faktiskt. Nej, precis. De, vi de har, ju... har hört vi namnet om du var väldigt solidarist av dig. Ja. Men de vet inte vad innebär den är. Nej, och vi har ju en, en, en bra församlingspedagog uppe i Suradamet som alltid trycker på det här med mm. solidaritet. Gar. Så det har man ju med sig i nu solidaritet. Så det ska <laughs> vi prata om något avsnitt här. Mm. Och sen kommer ju vi att vara på distriktsårsmötet mm. för Svenska kyrkans Så Det, det går nu här april. Jag tror att det är den 10-12 april. Mm. Och Då fyller det, och, det år. Ja, fyller det den 11 april. Oh. Så, så ni vet. <skratt> <skratt> ni är ni förbereda <skratt> <än> något <skratt> om ni vill. Så där kommer vi vara. Och förhoppningsvis kommer vi kunna träffa lite människor där som mm. vi kan prata med. prata med och spela in lite med. Det vore fett nice Det vore jättekul Och eh, idag är måndag Och på <laughs> onsdag kommer vi att åka till, till Sura Surarandesförsamling Och där kommer vi att prata mer Med ett par ungdomar där eh, Om varför de är med I Svenska kyrkans unga mm. Varför väljer de Att spendera sina Sina onsdagskvällar Med oss eh, Och just under kyrkans tak Varför är de inte på Ritiskgården som mm. finns i samma, i samma by. Utan varför, varför är de med oss? Precis, och var, hur de hamnade där. hur ja, hamnar de där? Vilka mm. är de här människorna? <laughs> de här nytomspunna hemliga människorna. Vem, vilka är de? Så, så lyssna på nästa avsnitt så ska ni få, ska ni få veta mer om mm. det. Många perspektiv på det här skiten. Ja, vi, har väl, ingen, vi har väl ingen tidsram egentligen på... På hur många avsnitt vi kommer lägga ut Utan vi kör nu mm, Så får vi se responsen på det liksom. Ja precis Vill ni att vi ska veta någonting Om hur, hur vi pratar språkar era mikrofon Eller hörlurar när vi pratar Skriv det mm. Alla har olika utrustning Och vi vill ju såklart nå ut till så många människor som möjligt Och sprid gärna ordet Mm Tycker du att vi pratade om någonting som du tycker är intressant Eller du tycker att Ja, någon kanske behöver ändra uppfattning lite Få lite andra, andra perspektiv Så sprid Någon som är fördomsfull av sig Ja, kanske. någon som är fördomsfull Eller din bästa kompis Eller din mamma, din pappa, din farmor mm. eh, Alla kan ju lyssna på det här Alla kan lyssna på det här Vi pratar inte bara till en målgrupp liksom. Nej, eh, precis Det gör vi inte Och eh, men det är inte vårt mål i alla fall Nej det, nej, det hoppas vi inte nej. Vi hoppas att vi kommer att nå ut till både unga och äldre mm. För vi tycker ju det här är Ganska ålderslöst ämne För att vi har ju Vi har ju mycket Mycket poddar om tro Som vuxna gör Där de bara pratar om Vad vuxna gör, vad i, vuxna kyrkan gör i kyrkan Och vad de tror då Ja. Det är ju en skillnad på ungdomar och vuxna Men det är ju det Det är generations skillnader och eh, jag tycker att det är viktigt att man hör båda eh, både, alltså flera infallsvinklar av en och mm. samma sak så, så vi kommer ju inte bara ha ungdomar i våran podd utan vi kommer ha präster, församlingspedagoger diakoner, all, vuxna i församlingen mm. och... icke-troende Var, ja, eh, varför Var... tror de inte? Eh, vad är skillnaden mm. mellan oss? varför eh. de inte håller vår kyrkan? Eller? ja, precis eh, så Sprid ordet. Vi finns på Facebook, vi finns på DevOte, vi finns på podcaster, vi finns här och vi finns där. Så, Överallt. Så där du hör det här just nu, sprid ordet. Och ge oss feedback. Och ge oss feedback. Snälla ge oss feedback. Det är det viktigaste. Och, och gärna ha överseende med att det här var vårt första avsnitt också. Men jag och Alma. Vi, tack, tack alltså. vi tackar för oss. <laughs> ja. Ja, tack för att ni har lyssnat på oss. Och sen förhoppningsvis så hörs vi nästa vecka. Mm, hoppas vi verkligen. Ja, hejdå. hejdå!